30. Перший дзвінок до гаража на Лалбазар з наказом негайно прислати по нас автомобіль. Другий – до місцевого відділку на Парк-стрит з наказом послати офіцерів до оселі Данлопів на Парк-стрит. Я попросив констебля Мондола, з яким ми зустрічалися вранці, бути там присутніми. Як правило, констеблі живуть у службових квартирах біля відділків, і в Індії гарно те, що місцеві офіцери не схильні ставити питання щодо наказів загиба, навіть якщо це означає піднятися серед ночі. Хлопці з відділку на Парк-стрит встигли дістатися до будинку Данлопів раніше, і нас впустив молодий констебль. Провів нагору. Людям Мондола не знадобилося багато часу, аби знайти докази, що чогось бракує. І незабаром ми знову стояли на порозі кабінету Данлопа. Мондол сам опустився навколішки, звів очі й усміхнувся, показав на бронатні плями між китицями килима, що вкривав більшу частину підлоги. Ось, майже з тріумфом промовив він. Це може бути все, що завгодно, похмуро завважив, не здавайся. Мондол нахилився вперед, підняв кут килима і відкинув його. Лак на дошках підлоги був нанесений тонким шаром і в певних місцях витерся. На одному з таких місць, трохи більшому за мою долоню, деревина частково зафарбувалася. Я підійшов, опустився на коліна, провів по плямі пальцем. «Хтось пробував відмити», – підсумував я. Зіпнувся на ноги, тоді звернувся до Мондола. «Приведіть сюди місіс Данлоп, після цього обшукайте весь дім». Він нахмурився. «Що шукати, сер? «Те, чим витирали, — гаркнув не здавайся. Ганчірия тканину, простирадла заплямовані кров'ю. Перевірте сміття, зазирніть у комини. Констебль кивнув і крутнувся на підборах. «Схоже, Данлопа вбили тут, у його кабінеті. Я сів за стіл убитого і подивився на світлини на стіні. Ту, яку поцупив не здавайся під час свого танця вмираючого лебедя, і ті, які пошкодилися, замінили». З підлоги прибрали розбите скло, але все одно лишилося кілька порожніх місць там, де раніше висіли світлини. На їхню відсутність указували прямокутники темнішого кольору. Двері рипнули і відчинилися, і в супроводі констебля увійшла Антея Данлоп, закутана в халат і похмуріша загрозову хмару. «Що все це означає, капітане? Ви ж усвідомлюєте, що зараз глупа ніч? Ваша поведінка дорівнюється образі? Навіть не сумнівайтеся, що вранці я подам на вас скаргу начальству?» «Вибачте, місіс Данлоп», – сказав я. «Але те, що ми мусимо обговорити, не може зачекати до ранку». Вона поглянула на мене з підозрою. «Як я зрозуміла, ви не можете більше нічого зі мною обговорювати», – вона махнула рукою на «Не здавайся», який стояв біля дверей. «Не сумніваюся, ваш помічник цього не забув». «Певен, що цього разу наші друзі з військової розвідки не протестуватимуть», – відповів я, запрошуючи її на стілець навпроти. «Насправді вони тепер схильні сприяти нашому розслідуванню. Здається, телефон ви маєте. Можемо зателефонувати їм, якщо хочете». Вона так і стояла, мовчки кипіла від злості, і на мить мені здалося, що вона обмірковує мою пропозицію, але передумала і сіла. Що ви хочете знати? Спочатку, місіс Данлоп, сказав я, чи не скажете ви, чому збрехали нам? Прошу, я глянув їй в очі. Вашого чоловіка вбили не в ліжку, ж? Щось промайнуло в її очах, як і першого разу, коли я її розпитував. «То був не страх, щось інше. Може, виклик?» Її рука потяглася в кишеню халата, але вигулькнула звідти порожньою. «Можливо, вона шукала чотки. Не схоже, щоб їй була потрібна носова хусточка?» Вона гірко зітхнула. «Чому ви так кажете?» «Бо це правда», – відповів я. «Бо я сумніваюся, що його дослідження малярії призвели до того, що він почав спати без москітної сітки». «Гадаю, вам відомо, хто вбив вашого чоловіка? Ви прикриваєте вбивць. Не знаю тільки чому». Реакцією на таку заяву міг бути тільки шок. Але альтернативи не було. Часу на люб'язності бракувало, і якщо чесно, я надто втомився, щоб через це перейматися. Враховуючи, що вдовою вона стала зовсім недавно, можна було очікувати, що зараз потечуть сльози. Але Антея Данлоп не проронила ні сльозинки». Натомість вона сміливо глянула мені в очі. «Не знаю, про що ви, капітане. Я вже казала, що випила снодійне. Знайшла в вранці в його кімнаті». Неправильна відповідь. Або, можливо, вона неправильно це сказала. Хай там що вона брехала. Хотіла, щоб я повірив, буцімто вбивця проникту будинку, знайшов її чоловіка, привів його сюди, вбив, прибрав за собою і насунув килим на те місце, де не відмилися сліди крові». Тоді пішов, і ніхто в домі цього не помітив. Навіть для Калькути така історія була поганенькою. Я ні на мить не міг припустити, що вона вбила чоловіка власноруч, але це не означало, що вона винувата. «Хтось вам погрожує?» – допитувався я. «Ви їх прикриваєте? Якщо так, я можу вас захистити?» «Вдруге за ніч я обіцяю поліційний захист джинсі. Матильда Рувель не повірила, що я здатен її захистити». Цього разу реакція була іншою. Антея Данлоп явно не вважала, що потребує захисту. Я вже сказала вам, капітане, не знаю, про що ви. Сказано це було буденним тоном, майже легковажно. І жінка, яка відчайдушно намагається переконати мене в правдивості своєї історії, співала би геть по-іншому. І тут мене осяяло. Вона вважає, що смерть чоловіка була справедливою. Вона жінка релігійна, віддана католичка з явним відчуттям того, що є добро і що є зло. Можливо, чоловік її зробив щось таке, чого вона не могла пробачити. Вона явно не почувалася винною через його вбивство. Але брехати мені їй вдавалося важче. Раптом я зрозумів той блиску її очах. Вона хотіла розповісти мені. Пояснити, чому помер її чоловік і чому вона мала рацію, захищаючи його вбивцю. Мені потрібно було лише поставити правильне питання. «Гірчичний газ», – сказав я. Вона звела на мене переляканий погляд. «Що? Коли ви дізналися, що ваш чоловік досліджував не ліки від малярії, а працював над створенням для армії більш токсичного різновиду гірчичного газу?» я не... Не знали, доки не поїхали з Англії. Ви щонайменше почали здогадуватися про характер його роботи, коли приїхали сюди і почали працювати медсестрою у шпиталі Баракпуру. Це, напевно, було важко. Така богобоязна жінка, як ви, мусить жити в одному будинку з чоловіком, який розробляє зброю масового вбивства. Я не знала, з силою підкреслила вона. В очах її були сльози і гнів. Він казав, що шукає протидію, і я вірила йому, доки... Доки що? Доки полковник Магір не розповів правди. «Макґір?» – здивувався я. «Директор шпиталю? Навіщо йому вам розповідати?» «Горе», – пояснила вона. «Кінець 1917 року. Його сина поранили в Пасендалі. Хлопець жахливо обгорів під час газової атаки і за місяць помер у шпиталі» а він відповідав за об'єкт, де досліджується гірчичний газ. Така іронія долі. Спочатку він тримався мужньо, але був один випадок. Я мусила зайти до його кабінету, а він був п'яний. Белькутів щось нескладне, прочитав про гнів Божий. Вважав, що це кара Божа за його роль у сприянні злу. А вже ж я почала розпитувати Алестера. Чоловік відповів, що не мав вибору, що працював на благо короля та країни, я змусила його пообіцяти, що кине все, щойно скінчиться війна. І він кинув. Отримав посаду у школі тропічної медицини. Вона витерла сльози з очей. А тоді прийшов лист із Лондона. Його викликали в Портондаун продовжувати дослідження. Я благала його відмовитися, але він не послухав. Ніколи не бачив нічого злого в тому, що робив тільки науковий виклик. Удосконалення ще ефективніших отрут. І коли він погодився на цю посаду, я усвідомила, що це не та людина, за яку я виходила заміж. Не знаю, що б я робила, якби місяць тому не з'явився той чоловік. Хто? – запитав я. Не знаю, чим він вас причарував, – додав я. Але ви мусите знати, що ми підозрюємо його у викраденні доволі великої кількості отруйного газу і в намірах застосувати його до невинних цивільних. Єдина наша надія – це те, що ви розповісте все, що вам відомо. Я бачив, що в душі її відбувається боротьба. Місіс Данлоп, тихо сказав я. Цей чоловік може вбити безліч людей. Ви маєте шанс спокутувати вину вашого чоловіка. Ви можете допомогти мені зупинити його. Вона змахнула сльозинку з куточка ока. Горунг, промовила вона, його звуть Лакхіман Горунг. Він снайпер одного з полків Гуркхів. Знаєте, якого саме? Ні. Я озирнувся на «Не здавайся», який уже витяг записник і занотовував далі. «Зателефонуйте Доусону. Скажіть, що людина, яку ми шукаємо, снайпер Лакхіман Гурунг». «Зроблю це негайно, сер, сказав він і рушив до дверей. Я повернувся до антеї Данлоп. «Чому місяць тому він прийшов до вас? Він був одним із тих, на кому ваш чоловік проводив експерименти?» Вона похитала головою. «Ні, батьком одного з них». Його сину Багадуру було лише 15, коли він записався. Ми називали його Боббі. Низькорослий хлопець, навіть як на непальця. Гадаю, йому б відмовили, якби й не війна. Його умовив на експерименти Пріо, тобто Пріо Таманг. Таманг служив у шпиталі санітаром, але також виконував роль неофіційного рекрутера. Одного з тих, хто об'їжджає гірські непальські села і вербує хлопців до армії. Вона посміхнулася своїм думкам. Вважаю, нічого б не сталося, якби Боббі не був таким малим. Що сталося? Експерименти, пояснила вона. Експерименти Алластера. Він розповів, що для вироблення опору отруті піддослідні отримували маленьку кількість газу. Він казав, що ніякої шкоди в тому не було, а коли таки застосовували летальну концентрацію газу, людям видавали маски. Нещасний випадок стався під час одного з експериментів із високою концентрацією газу, проте гази були армійськими, розумієте, а голова у Бобі була такою маленькою, що йому не підходив навіть найменший розмір. Під час експерименту маска з нього зісковзнула, вона помовчала, дивлячись повз мене пригадую, як його принесли до Лазарету. Ми бачили пошкодження й раніше, але таких іще ні. Обидва ока згоріли, дихання було уривчастим. Він прожив ще три дні в агонії і помер. Весь цей час я доглядала за ним, як за власним сином. Потім я вважала своїм обов'язком написати його родині. Його батько служив на Західному фронті, і я послала листа йому, повідомивши, що його син пішов у кращий світ. Думала, що цензури пройдуться по тексту своїм чорним олівцем, але щонайменше частина того, що я написала, дійшла до Лакхімана. Він відповів, дякуючи мені за доброту до його сина, «Ось і все». Принаймні так було, доки місяць тому він не з'явився у мене на порозі, сказав, що його полк щойно перевели до Калькути, і він хотів подякувати мені особисто за те, що я зробила для його сина. Він був сором'язливим чоловіком, незграбним, але напрочуду вічливим. Я зрозуміла, що він і гадки не має, як насправді помер його син. І ви його просвітили, припустив я. Вона підняла на мене очі. Батьки мають знати, як померла їхня дитина капітане. Не сказати йому було б злочином, якщо не перед законом, то перед Богом. Як він сприйняв новини? Мужньо. Думаєте, що місцевий чоловік відреагував би по-іншому, почувши такі новини від білої жінки? Не сумніваюся, що будь його поведінка інакшою, для нього це було б соромом. «Те, що він після цього зробив, було не таким мужнім», – завважив я. «Він убив три особи, виключно з вашим чоловіком». «Алестер заслужив свою долю», – відрізала вона. «Мій чоловік хотів створювати більше зброї, кращу зброю, яка вбивала би більше синів. І все це тому, що то буцімто був науковий виклик». Що сталося, коли Гурунг пішов?» Приблизно дві ночі тому він повернувся до нашого дому. Сказав, що зустрів чоловіка, який завербував його сина на експерименти. Припускаю, що то був Пріо Таманг. Напоїв його, і Таманг назвав імена тих, хто відповідав за експерименти. Сказав, що знає, що накоїв мій чоловік під час війни, і що він збирається помститися. Я вказала на те, що розплати може вимагати тільки Бог». А вже ж він процитував Біблію. Око за око, зуб за зуб, здається, цей вірш найпопулярніший серед язичників. І я своєю чергою процитувала йому відповідь Господа нашого. І коли вдарить тебе хто в праву щоку твою, підстав йому й другу. Я думала, що переконала його. Вона відвернулася. Очевидно, я помилилася. М'яко сказано, з власного досвіду можу сказати, що підставляти іншу щоку не та філософія, яку сповідують гурки. Вони радше слідуватимуть доктрині, що коли хтось ударив тебе по правій щоці, краще так йому заїхати в пику, щоб у нього більше й думки не з'явилося вдарити тебе. Як мінімум, принцип око за око, як максимум, позбавиш мене ока, я відітну тобі всю голову. Власне, ця стримана смертоносна лють. Одна з причин, чому ми так високо цінуємо їх у ролі солдатів. Але її слова мене вразили. Око за око. Що ви розповіли Гурунгу про пошкодження, які отримав його син? Антея Данлуп відвела погляд. Місіс Данлуп, натиснув я. Які пошкодження отримав багадур Гурунг і що саме ви сказали його батькові? Вона подивилась на мене. Очі її сповнилися сльозами. «Я сказала йому правду, що багадура Горунга осліпив газ?» Вона кивнула. І ще він пошкодив його легені?» «Саме пошкодження легені його і вбило», – промовила вона. «І все це ви розповіли його батькові, так? Саме тому він наніс вашому чоловіку та іншим жертвам ті самі рани. Око за око, легеня за легеню». Жінка не відповіла. У цьому не було потреби. Уявляю, що для такого чоловіка, як Гурунг, факт, що його сина отруїла газом британська армія, інститут, який він шанував, у якому служив, відколи став достатньо дорослим, щоб іти служити, дорівнював би зраді. За такий гріх убити тих, хто безпосередньо відповідав за ці дії, було б недостатньо. В уяві постала сцена. Горунг вистежив Пріо чоловіка, який завербував його сина до Равалпінді, напоїв Таманга, сподіваючись дізнатися подробиці особистої відповідальності за смерть сина. Тоді дізнався, що Пріо Таманг вже не просто вербує невинних непальських сільських хлопців. Тепер він помічник інтенданта в Баракпурі. Під час розмови Таманг похвалився, що рештки гірчичного газу перевозитимуть із Баракпуру до форт Вільяму, І Гурунг зрозумів, що такий варіант помсти його цілком улаштовує. Він дав хабаря Тамангу, щоб той загубив кілька каністр гірчичного газу по дорозі до форт Вільяму. Таманг доставив їх Гурунгу, та замість того, щоб розплатитися з ним в опійному притоні Тангри, Гурк убив його. Перша жертва в низці вбивства заради помсти. У списку були також Рут Фернандес, Алестер Данлоп, Матильда і полковник Макґір. Після цього акт розплати – отруєння газом великої кількості цивільних у Калькутті на Різдво. «Це востаннє, коли ви його бачили?» – запитав я. – До минулої ночі. «Так», – сказала вона, трохи опанувавши себе. «Він увірвався після опівночі. Я пішла спати, Алестер був тут, працював». У голосі її забраніла гіркота. Він тільки робив, що працював. Лакхіман, мабуть, знав, що кімнати слуг на першому поверсі, бо потрапив усередину крізь дах. Спочатку він увійшов до моєї спальні. Ви не закричали? Закричала б, але він затулив мені рота рукою. Не встигла я усвідомити, що відбувається. Сказав, що не зробить мені нічого поганого. Що прийшов поставити моєму чоловікові кілька питань. «І ви сказали, що Аластер у своєму кабінеті?» «Так». «І що було далі?» Він зв'язав мене і заткнув кляпом рота, а тоді вийшов із кімнати. Я чула, як він пройшов до кабінету, чула, як скрикнувала і все. Припускаю, що Гурунг погрожував йому пістолетом. Наступне, що пам'ятаю, Гурунг повернувся до кімнати. На вигляд справжній диявол, чи може один із янголів помсти, господа нашого». Кажуть же, що сатана – це один із занепалих янголів божих. Він нагнувся і почав мене розв'язувати. Я запитала, що він зробив. Він нічого не відповів. Двері відчинилися й увійшов не здавайся. Кивнув мені і зайняв своє місце поруч мене. Я витяг із кишені світлину, розправив її на столі, вказав на її постать. «Він полює на тих, хто був зайнятий в операції Равалпінді», – сказав я. «Навіть на медсестер, які доглядали поранених і помираючих. Чому ж він не вбив вас?» Вона знову перевела погляд на стіну. «Чи повірити, якщо я скажу, що просила його це зробити?» «Я також втрачала дітей і не раз міркувала, чи не позбавити себе життя. Але це, звісно, гріх, якому немає прощення». Обий він мене зробив би мені величезну послугу, але він відмовився, сказав, що не хоче моєї смерті на своїй совісті. І все одно готується отруїти невинних цивільних. Це ви сказали, парирувала вона. Я не побачила доказів цьому. Досі він убивав лише тих, кого вважав відповідальним за смерть сина. Її зауваження мало б сенс, якби не той факт, що чоловік украв кілька каністер і приту. Те, як вона захищала його, змусило мене згадати дещо інше. Ви просили Гурунга убити вашого чоловіка? Ні, спокійно відповіла вона, але я його й не зупиняла. Мій чоловік створював зброю отруйнішу за ту, що вбила Багадура Гурунга. Якби ви знали когось, хто поставив за мету сіяти смерть, то чи стали б ви зупиняти месника, капітане? Саме це я й намагаюсь зробити місіс Данлоп.